Саме тоді Іменойт тобі акторів син заповідав: "Сину мій любий, тебе Ахіл перевищує родом, хоч ти і старший роками, зате він багато сильніший. Допомагай же йому, порадою й словом розумним. Будь йому прикладом, він до доброго завжди прихильний". Так заповів тобі старець а ти вже й забув. От і нині слово промов до Ахіла. Розумний він, мусить послухать. Може тобі з допомогою Бога його й пощастило б переконати, бо завжди порада нам дружня до речі. А як боїться душею якогось богів віщування, чи сповіщала від Зевса про щось йому мати поважна, Хай відрядить хоч тебе і мірмодянще і інших з тобою, швидше пошле, чи не станеш, ти світлом рятунку данаєм? Хай свою зброю ясну дозволить тобі одягнути, може, за нього прийнявши тебе хоч трохи Ахеї Січу зупинять і легше зітхнуть, войовничі Ахеї, втомлені боєм важким. На війні відпочинок. Короткий, свіжими силами від кораблів і наметів ви легко під Іліон відженете знеможене військо вороже. Мовив цей тим схвилював він у грудях Патроклові серце. Вздовж кораблів той помчав до Ахіла, до внука Еака. До кораблів Одіссея божистого бігши дістався, швидко Патрокол до місця де збори і суд учиняли люди, і де алтарі збудували вони для безсмертних. Паросток Зевсів йому Евріпіл там поранений стрівся. Син Евемона, встигно, уражений злою стрілою, ішов він із бою, кульгаючи, і піт обливав йому рясно, голову, й плечі, і чорна кров струмувала невпинно з рани страшної, та дух залишався у нім непохитний.